Förra veckan snackade vi om remakes på filmer. Jajamansan, och just därför så tyckte vi väl att det var alldeles logiskt att göra samma sak med spel den här veckan. Mm. Och eh, jag tror att vi behöver reda ut begreppet en del innan vi börjar. Ja, och det ska Vad i alla göra. fall vi anser vara remake i det här avsnittet, för det finns ju massa olika begrepp. Det är ju remix och hd-remake och remake och ja... Allt möjligt. Ja, och innan vi gör det så kanske vi ska följa våran lilla eh, ritual som jag alltid har i början, att vi pratar lite grann om vad vi har spelat eller tittat på det senaste. Eh, ska du börja, Joel? Ja, eh, när det kommer till film så kollade jag på Army of Darkness tidigare i veckan, också känd då som Evil Dead 3. Mm. Eh, kan man väl säga att den första filmen och även den andra filmen i serien och remaken som kom här nu då för några, något år sedan att det är väl eh, zombieskräck, någon form av levande döda i alla fall. Mm. Eh, trean däremot går väl som, eh, <clears throat> man kollar på Wikipedia, kallar de det Dark Fantasy Comedy. Mm. Ja, det och det är väl en ut. ganska bra förklaring, det är väl väldigt uh, mörk humor och uh, sett uh, kung Arthur är med på ett hörn till exempel. Det är väl mm. det som blir lite åt fantasyhållet i en medeltidsliknande värld. Ja, som ändå han... är på jorden på något konstigt sätt då. Han hamnar i någon tidsportal i slutet på Evil Dead 2. Ja, just det. Så att ändå uh, hamnar han där. Och så fortsätter då tredje filmen med det där. Ja. Och även fortfarande ganska mycket gore i den, alltså, alltså snusk kan man väl kalla det. Mm. E, finns det väl en hel del i trean också tycker jag. Men e, ändå betydligt roligare, e, mer komedi än de två tidigare. Och e, tror faktiskt att det är min favorit i den serien. Jag tycker att den är riktigt vass faktiskt. Mm. Och Första är ju mer renodlad skräck och tvåan... Ja det är ju också skräck fast då får de in lite mer komiska inslag Ja Eller komediinslag Kallar mm. vad fan man vill Trean är ju mer en bara komedi i princip Ja Och eh, min favorit är nog faktiskt första Ja den är väl väldigt bra den också För det var um, så pass låg budget så ja. <laughs> Funkar den liksom som en bra 80-talsskräckis Det gör den verkligen Det är jäkligt snygga effekter i den och följer hela serien igenom faktiskt Tycker jag är för tjej då Men mm. eh, Trean har något speciellt tycker jag eh, Den är som ingenting annat Det gillar jag mm. Det jag gillar med första också Det att han fick ju slita rätt hårt med den De var ju ett gäng som det var skådespelare Och sådär De höll på i typ fem år eller vad fan För att få den att bli färdig Aha, ja, det, är, det är möjligt, det visste jag faktiskt inte ja, det, det, det tog ett jävla tid och, och, och det var många som hoppade av Till slut var det ju bara Uh, han som spelar Ash, vad fan heter han? Bruce Campbell ja. Det var ju bara han kvar Som fick springa runt där i skogen Och så fick de lösa det på något sätt <laughs> Ja, och han följer ju Men lite speciellt med den här Att uh, den här gången Så lyckades jag att uh, få se Den med det Vi kan kalla det europeiska slutet På filmen mm. uh, Nu ska vi inte avslöja Någonting för mycket så Men det finns uh, ett slut för den amerikanska marknaden Och ett slut för den europeiska marknaden Okej okay. Där de ansåg att de alltså Publiken i de olika delarna av världen Behövde se olika slut Så Det var därför de spelade in två olika Men jag tycker det är kul när det finns filmer med alternativa slut Ja, absolut Och så får man köpa någon directors cut Eller någonting om man vill se riktiga eller oriktiga slutet Ja Mm. Och den här dök alltså upp På Netflix nu Så det var där jag såg den Så tycker ni att det låter intressant Eller vill se om den så tycker jag att eh, eh, Skaffa ett konto Eller använd ditt redan befintliga konto Och titta på den Ja, jag skulle också rekommendera den Har man inte sett de två andra så ser de först Ja, det ska man nog göra för sig. Det jag, jag tycker också att Remaken eller vad man ska kalla dem Eller reboot eller vad fan det är Jag tycker den är bra också jag gillar den här också um, Var ju länge på G också Att uh, det skulle komma en Army of Darkness 2 mm. Alltså en uppföljare då På den tredje filmen uh, Så, rakt av mm. Men uh, nu har jag inte lyckats hitta Någon information som uh, Kunde ge någon tydlig information På var i utvecklingsstadiet den befinner sig Aha. Utan det verkar ha strandat lite tyvärr Men vi får väl se kan ju alltid hoppas Och så kan man ju alltid hoppas att den blir bra också Ja, ja Har du spelat någonting kul det senaste? Ah, eh, ja Jag eh, har väl börjat eh, Spel Eller börjat Jag har valt att spela en riktig klassiker Och jag har utnyttjat Steams Rea För första gången i mitt liv mm. Det jag fick eh, ha Det första Half-Life med alla expansioner För 30 kronor Det är bra pris Ja, det kan man väl säga det är i och för sig ganska gammalt, 18 år i år. och fy fan. Ja, men eh, jag tycker ändå att det var ett bra pris och eh, jag har en expansion kvar att spela som jag aldrig spelade när det begav sig heller. Så eh, det ska bli kul att försöka ta sig igenom med tre. Mm. Och jag får väl säga att eh, både rent eh, grafiskt och eh, även rent eh, ur perspektiv så har det ju åldrats jävligt bra. Jag kommer ihåg när jag såg det en gång där runt 98 99 Jag var hemma hos en polare för han hade Precis skaffat sig en ganska fet dator Och hade 3DFX Voodoo 2 uh -huh. Och jag vet att jag tyckte det var Helt galet snyggt, du kunde inte tänka mig Att spel kunde bli snyggare. Nej, Jag känner igen det där också Jag hade också en kompis som hade betydligt Starkare dator än vad vi hade där hemma Just då, så det fick också se Half-Life där Mycket bra skit Ja Sen naturligtvis när det är så gammalt så är det ju vissa saker som äh, känns lite åldrade Som man blir lite förbannad på Alltså att man förväntar sig att vissa saker ska fungera mm. Men äh, så hade de inte riktigt nått dit då, 98 än Nej, det kan man förstå också Framförallt är det väl med äh, dina datastyrda vänner äh, i spelet Som inte riktigt gör vad jag trodde först att de skulle göra Okay, är det, det kassa AI eller? Ja, men alltså, de ska följa med. Och så fastnar de lite någonstans. Och så, de flyttar ju inte på sig heller. Alla gånger. Nej, just det. Så, jag tror att jag har, du vet, den där forskaren som ser ut som Albert Einstein som är med hur många gånger som helst. Mm. Jag tror att jag har haft, i yeah, ett par, tre stycken redan. <laughs> Bara i ren sig, men flytta på dig för helvete. Mm. Det finns också ett litet klipp på detta upplagt på nätet. Det såg jag faktiskt förut. Ja. Gordon the murderer. Ja. Sök på det vet jag. Sex sekunder långt så det har ni tid med. Ja. Härligt. Ja, och du då? Jag har inte tittat på så mycket det senaste. Jag har tittat på lite japansk anime bara. Det är det jag gör. Och det är inget jätteintressant. Det är ganska generiska skitserier att titta på. Mm -hmm. Sån här järndött. Ja. Mm. Men däremot så har jag börjat köra Dark Souls 2 igen Ja, och du skaffade väl det till PS4 va? Om jag inte minns helt fel Ja, det stämmer Jag började ju på PS3 Jag har försökt två gånger Första gången gick det käpprätt åt helvete Andra gången gick det lite bättre och tänkte jag, men jag kör en Paladin Cleric Sådär Mm och gör en faith och strength build som man kallar det. Okej. Okay. Och eh, det gick jättebra i början, men sen så kändes det som att det gick trögare. Och då insåg jag ju också, efter att, för att Dark Souls för mig är ett spel man måste läsa på ganska mycket om vad, hur man ska bygga sin karaktär och vilka grejer man ska satsa på. Eh, och de hade nerfat, alltså gjort saker svagare eller sämre. Och då hade de gjort Faith Magier då. hade de nerfat rätt rejält. Aha, okay. Så att de var totalt jävla värdelösa tyckte jag. <laughs> ja, okej. Okay. Så att ja, det, så kände jag bara att nej, det var inget kul att spela med det. Så att jag skete i det. Och sen så dog ju intresset ut när jag köpte Bloodborne och PS4. Ja, just det. Och jag försökte i en gång till då koppla in PS3 igen. igen och så körde jag lite... Och så känner man att nej jag vet inte vart jag ska ta vägen Och eh, det är ingen rolig karaktär Att köra med Men Visst fan är det så också Nu när man går tillbaka till PS3 Att den handkontrollen Känns jävligt Plastig och gammal När man har hållit i den till PlayStation 4 nu Den är ju inte alls lika ergonomisk eller? Nej, Och jag har ganska små händer Så jag har aldrig haft problem med den Innan jag spelade PS4 Så kan man väl säga då Jag har också jättesmå händer men jag spelar ju sig ganska mycket PS1 och PS2 så att det känns väl inte så jättekonstigt men om man då ska jämföra de här två trådlösa kontrollerna så ja det känns jävligt konstigt mm. så sett plus att jag köpte en relativt ny kontroll eller den är relativt ny jag köpte den ny för inte så länge sedan. Men ena analogspaken fastnar på snett uppåt. <laughs> vilket gjorde... Jävlar var frustrerande. Det blev väldigt jobbigt att spela då. Ja. Däremot kan man ju köra PS3 med PS4-kontrollen. Ja, det fungerar väl på en spel va? Eller har de fixat till det nu så att det alltid funkar? Jag vet faktiskt inte, men den funkar ju inte exakt som en PS3-dosa på någon vis. Nej. Jag vet inte riktigt vad det är. Ja, det är inte riktigt samma knappar blir det ju heller. Det är väl så att det kanske blir lite konstigt ibland därför. Ja, nej så det kändes, det kändes inget bra. Så jag tänkte fan också, ska jag ge upp det här nu? Eller så tänker jag, ja men jag, jag börjar dem från början en annan gång. Ja. Så att jag köpte det på en Playstation Network för fullpris. Jag vet att det kostar närmare 300 kronor mindre om man köper det på skiva. Och jag som alltid har förespråkat skiva också Så att det låter ju jävligt märkligt Att jag har gjort det här Men grejen var att det var i söndags Och jag ville ha spelet nu Ja, jag förstår den känslan perfekt Så jag bara, nej jag har råd med det här Och så köper jag det Ja. Och äh, det känns som ett helt annat spel det är, ja, Dels är det ju äh, Scholar of the First Sin Eller vad det heter Så mm. att det är ju alla DLC och alla såna här grejer Det kan ju vara ganska värt Ja, ja, absolut. Det bryr jag mig inte sådär jättemycket om. Men när de ändå följer med så var fan varför inte. Ja. Så flyter det på svin bra i 60 frames per sekund ja. och allt det här. Mm. Det var ju som att spela ett helt annat spel. Det var mycket skönare att spela när det flyter på bra. Ja, det förstår jag. Nästan PC-bra. <laughs> ja. eh, många förespråkar ju att det faktiskt ser bättre ut på konsol just än till PC den här versionen, alltså Dark Souls 2 då, när den här kom till PS4, den här versionen, ser bättre ut än vad det gör till PC. Ja, Passar det nu så du inte får haters på dig. Ja, Det är min goda kamrat, eller vår goda kamrat, Sascha, som har påpekat detta att det faktiskt känns så. Ja. ja, Säger han att det är så, då är det så. Ja, jag tror vi kan säga så. Mm. Så jag vet jag, jag la upp en bild i veckan nu på att jag, på vår Facebook att jag har börjat köra Dark Souls mm. och jag lovade en rapport och jag kan ju säga att jag har nästan kommit lika långt som jag gjorde med min förra karaktär ja. jag har börjat på ett helt annat sätt och istället för att köra en cleric och fega ur med att ha massa healing magier så har jag börjat att köra en jag vet inte hur jag ska klassificera det men jag startade med en warrior och tänkte men jag kör lite strength och så tröttnade jag på det så att jag levelar inte strength mycket Men jag börjar satsa på dex Alltså dexterity mm -hmm. Och eh, kör med eh, fäktningssvärd rapier Ja okej okay, okej okay. Det låter jävligt tufft Det är jävligt tufft och eh, mycket bra mm. Så att det kändes mycket lättare Och funkade eh, bättre med den spelstilen Som jag vill ha på Dark Souls Ja det, det, Den spelstilen som jag gillade att köra på Bloodborne Alltså mm. ett stort jävla svärd Ja det funkade inte riktigt lika bra för mig på Dark Souls. Så okay. Då satte jag på ett lite snabbare vapen. Eh, och jag tror att det beror på att eh, Bloodborne är lite mer offensivt än Dark Souls. Ja. Dark Souls måste ha ganska mycket mer eh, tålamod. Mm. Och eftersom jag inte har tålamod och vill slås mot en fiende i tio minuter, så tog jag ett snabbt vapen som gör jävligt mycket skada. Mm. Smart val tror jag. Mm, så nu har jag, jag fått tag på en eh, Ring of Blades och eh, någon annan jävla ring. Man får den här uh, Dragonslayer-bossen som jag inte kommer ihåg vad fan den heter. Och sen ska jag jaga rätt på en Ring of Blades till och en annan jävla ring, bla bla bla bla. bla. Så att jag får en uh, OP-karaktär för det är det jag vill ha på det där jävla spelet. <här> så jag kan bli klar med en någon jävla gång. Ja. Så det är min rapport där. Uh, senaste bossarna jag klarade var uh, <laughs> Dragonslayer och sen den här piss-svåra skitbossen där de är tre stycken samtidigt. Ja, det låter ju underbart. Men då har man ju i och för sig med en bra internetuppkoppling som de flesta har idag. Så kan man ju köra online och få hjälp av andra. Så att jag tog hjälp av två stycken på den bossen med de tre. För jag vill verkligen inte köra den själv. För jag kommer bara slå sönder saker då. <laughs> och det ska mycket till för att jag ska göra det. Ja ja, men du har ju säkert klarat den en gång själv ändå. Så är det... Vi säger att jag har det. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> ja. Så ser det ut. Nu kan vi börja lite smått med en liten förklaring om vad vi i alla fall anser är en remake. Ska du börja igen då, Joel, och förklara lite din definition av en remake så kanske vi kan nå konsensus. Ja, eh, <hör> vad har Jag har ju sett väldigt mycket de senaste åren att det kommer ett spel till exempel från PS3 mm. till PS4 med en sån här liten HD-remake. Det är lilla epitet där mm. Det betyder alltså att de har uh, höjt upplösningen på spelet. Mm. Det senaste väl nu som jag kommer att tänka på det är den här Nathan Drake Collection. Uh, där samtliga spel har höjts upp till 1080p och ska rulla i 60 frames per second på PS4. Mm. Annars är det ju exakt samma spel utan någon som helst. Det är inget nytt material. Alltså, det är bara det. Och det kallas ju då ofta HD-remake. Och det ja. är väl just det det är. Det är samma spel igen fast med HD. Medan jag tror att vi funderar mest på alltså att eh, när man kanske bygger upp eh, samma spel i en helt ny spelmotor till exempel. Mm. Och kanske också ha nytt material. Något som jag tänker på för att... Jag har ju sagt att jag har spelat Half-Life nu. Mm. I originalversion. det finns det ju också ett spel som heter Black Mesa. jag just det. Det har jag hört talas om. Som då är en mod till Half-Life 2. Men det man har byggt upp... Det första Half-Life från grunden i Source-motorn. Okej. Okay. Det är ju, tycker jag då... På ett helt annat sätt en remake... Mm. Man har gjort spelet helt från början mm. Och jag tror att det är väl lite det som vi är ute efter När vi vill prata om remakes Ja, och sen Ja men då är vi ju helt överens Och jag håller med dig om det Sen finns det ju några som kallas för HD Remix Och att det ja. på något sätt skulle vara samma sak Som någon form av remake ja. Sen har väl Till exempel Nintendo Jag håller ju på att spela det här nu också då Link's Awakening Link's Awakening DX mm. DX antyder ju också Att det är något nytt med versionen Och i det här fallet är det väl att Det är färglagt ja, Deluxe tror jag Aha, ja, det står för Det är klart att det gör mm. Självklart Lär man lära sig något nytt varje dag Ja, då men, är, ja just det, fortsätt. Nej, Det, alltså, det antyder ju att det ska vara något helt nytt Men det är väl att det är, det är från Game Boy till Game Boy Color Som ja. är enda skillnaden de har lagt på färg och så finns det en ny dungeon också. Ja, okej. Okay. Ja, det ser man. Där pusslorna då handlar om färg. Ja, okej. Okay. Det är den skillnaden. Så man skulle kunna säga att det är mer som en expansion. Eller att man har släppt då ett spel som kom till en konsol som man bara släppt den igen på en annan. Mm. Det är samma för att... Men om man bara skulle säga att det är en remake av att använda samma motor fast det är, låt säga i HD eller någonting. Mm. Det skulle vara lite som att säga att en portning är en remake. ja just det Ungefär en portning av um, fan vet jag Metal Gear Solid 3 till mm. PS2 så har man gjort en remake till 3DS. Nä, det är nog snarare en portning. Mm. Och sen kanske man har lagt till någonting just för den versionen. Ja, just det. Så det skulle inte heller räknas som en remake utan de man bara det till en ny konsol mm. eller att Dark Souls då till PS3 Får en remake till PS4 Med Scholars of the First Sin Och nej, det är ju ingen remake Utan då är det ju Kanske inte meningen att vara remake Men alltså, om man ska resonera Att det blir en remake Bara för att man släpper det på en annan konsol med, med lite fetare upplösning Eller om det ska gå i 60 frames per sekund och allt det här det känna, Nej, det räknas inte Utan En förbättring kanske Eller en uppgradering Men inte mm. en remake och det är väl samma det här It's, it's just roll of your thumb uh, Super Street Fighter 2 HD-remix uh, Ja, Super eller? Street Fighter 2 Turbo HD-remix Ja, du ser eh, Sen kan vi fråga, skulle det då räknas Som en remake på Något sånt där, för det, jag vet inte Alltså det finns ju så jävla många Street Fighter 2 mm. Det är Super och det är Turbo och Det är Champion Edition och det är Super Turbo Och det är bara Super Uh, ja, det kan man säga att det är svettigt och håll ordning på allt. Och sen så är de upplagda på olika sätt. Och det finns ju den här Anniversary Edition där du kan använda alla Street Fighter-karaktärer i den eh, formen de var i de gamla Street Fighter 2. Mm -hmm. Till exempel du kan ha Ken från Street Fighter 2 Turbo bara ja. som kan möta, vad vet jag, Sagat från Super Street Fighter 2 Turbo. Ah, okej. Okay. Och då har de väl, som till exempel Kendo från vanliga turbo har ju inte den här eh, kvartsvarv fram två gånger och sen slag då för att få en körjureppa utan han har bara sina gamla mm. egenskaper. Ja. Men om det hade varit super, turbo, mega då hade han väl haft den specialen. Ja, jag förstår. Ja. Så det, det kan väl vara där Och eh, Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix den har väl också lite allt det där plus att det är helt ny grafik, men eh, det... Det, det, det är för sig slog det mig, det gör de ju klart i titeln att det här är en remix och inget annat <laughs> Nej, men sen skulle man då kunna klassa det som en remake, ja. det vet jag inte det är väl ett gränsfall ja, skulle jag väl för säga för det var det lite, tack det var det jag väntade på att du skulle säga eh, det finns ju några som är gränsfall, mm. så kan man väl säga Och där hade vi ett exempel, vi får se om vi kommer på några fler exempel Eh, Samma med Another World, som eh, var ett av de coolaste spelen, är väl fortfarande till Amiga. Är det den man spelar i Gingion? Ja, det är exakt. Ja. Lester tror han heter. Ja. Lester, the molester. Eh, det fick ju en sån här 20-års eh, jubileumsutgåva som kom till eh, smarta telefoner, till plattor, eh, PlayStation 3, PlayStation 4 kanske, PlayStation Vita. Eh, och då kan man ju också tänka sig, enligt Wikipedia, räknas det sig som en remake. Men nej, jag skulle nog säga att man har lite mera paintstreck. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Eftersom spelet programmerades och animerades med en Amiga. Mm. Så det är väl klart att då fanns det väl vissa begränsningar eh, 91 eller vad fan det var när det kom. Även om det finns många Amiga-spel från den tiden som var bra, mycket snyggare. Men då får vi också tänka på då bara en person som gjorde det här med rotoskop-animering. Ja. Det vill säga att man tar jävligt många foton på någon som rör på sig och sen så animerar man då efter de här bilderna. Mm. Någonting sånt. Väldigt ja. förenklat. Ja, okej. Okay. Och det är exakt samma animationer och motor som på Amiga eller Sega eller Super Nintendo. Ja, och nej men... Nej, inte remake Nej, då skulle nog snarare säga remix mm. Absolut Så då har vi då ett exempel till och, Men det här är väl inget gränsfall Utan jag skulle nog inte säga att det är ens i närheten av en remake Nej. Då skulle vi behöva helt nya banor Och kanske en helt eh, ny motor Och nya rörelser på karaktären För det är lite mm. konstigt Att styra det ja. spelet Ja uh, Men uh, om vi ska gå vidare uh, så där, alltså, Jag vet att du har ju spelat ganska mycket mer än vad jag har gjort mm. Men får jag ta med friheten Att börja nämna ett annat spel då Kanske. Ja, ja, ja för helvetet För det var nämligen så att Jag och Turbo mm. med, Ja, en polare Bestämde oss för att spela igenom Metal Gear-spelen För några år sedan mm. äh, Metal Gear Solid-spelen Och jag hade spelat det första själv mm. På Gamecube Ja och den, det är den här Twin Snakes-versionen. Mm. Jag var egentligen inte medveten om att det var en hel del ändringar på det här. Nej. Så när vi började spela det på Playstation då, så blev jag säga men vad konstigt det ser ut. Mm. Och jag reagerade också på att det lät inte som jag var van. Så det blev helt, helt, helt fel i huvudet. För det var inte alls så som, liksom, åh, det här ska bli lite nostalgiskt, mm. tänkte jag. Men nej. <laughs> det blev bara konstigt Sluta med turbos. Jag satt och tittade på och Han spelade igenom hela första ja. För han kan det jävligt bra också så det... ja, ja, Han är ju ganska hardcore fan också Han har ju en foxhound-tatuering Ja, jävligt tufft Det är jävligt tufft Ja, ja, men där har vi också Exempel på en remake Och en remake som är bra För vi pratade lite om det innan vi började spela in om en remake Alltså en remake på ett spel som kanske är hur gammalt var Metal Gear Solid när Twin Snakes kom ut? Det kom Oj, ut ja. eh, 04, 05 där någonstans. Eh, och då hade ju ändå Playstation-spelet alltså vanliga Metal Gear Solid funnits sedan 98-99 kanske. Mm -hmm. Så det var inte så gammalt. Nej. Och då kan man ju undra varför man gör en remake, för att man hade ju kunnat göra som man gör idag, att man gör bara en lite fetare upplösning. Men eh, och sen också, var det något fel på PS1-versionen? Nej. Nej. Det håller sig än idag. Mm. Men däremot så kan man väl säga att eh, Twins Snakes är väl en bra remake i den bemärkelsen att eh, det polerar på rätt ställen, kan man säga så. Ja, att alltså det är ju uppbyggt från grunden i princip. Ja. Det är ju inte så att man har bara gjort en mm. eh, lite upp, mer upphottad version av eh, första versionen. Som till exempel om man skulle spela det på PC Med ett bra grafikkort Nej. Utan de har ju Tvåans motor helt och hållet Ja. Till att börja med mm. Fast allt annat är ju exakt samma Var alla ställen och sånt där är mm. Och sen får du ju ett annat Ranksystem, du kan gå in på nätet Och jämföra det med andra Eller kunder, jag vet inte om den länken funkar idag Nej. Du som Spelade Playstation-versionen först Antar jag Ja hur ser du på röstskådespelarnas som har bytt ut själva det här ja, dialoger och hela den där biten? Alltså? Men det är ganska likadant. David Hater är ju med ja. såklart. Jag tror att det är de gamla skådespelarna som är med också. Mm. Och för att få med alla dem en gång till, nu kan jag ha fel så ni får jättegärna skriva på Facebook om vi behöver ändra det här. Jag snackar bara från huvudet nu nämligen. Och det är ju att han sänkte sin egen lön för röstskådespeleriet just för att de andra som var med första gången kunde vara med igen. Aha, okej. Okay. Ja, det var ju ädelt. Och jag tänker det hade väl de inte behövt byta ut. Jag tror de har bytt ut till nya. Men det är ju liksom, säger ju samma grejer och så. Ja. Men det är motor, så du har ju det här att du kan sikta i första person. Mm. Du måste gömma kropparna när du har dödat fienden Och sådana här mm. saker Det behöver man inte på Playstation Nej. Eh, Sen upplever jag eh, Vad heter han nu då? Deep Throat eh, Ninjan Grey fox? Oh, fox Att han låter lite mer Skitnödig I GenQ-versionen mm. Alltså att det är lite mer inlevelse Men inlevelse på helt fel sätt Det är en sån känsla som jag har Jag vet inte om det är något jag har inbillat mig Ja, är det någon men. som är skitnödig server Solid Snake? Han är ja. ju extremt skitnödig. Mm. Uh, vi kan också här idag avslöja att jag och Emil, vi ska faktiskt spela in rösterna en tredje gång, men på svenska. Ja, det stämmer. Och Allt ska liksom vara rakt översatt. Alla karaktärer, även kvinnliga karaktärer. Orm. Orm. Orm. Så till exempel. Solid Snake, ja. aka Erect Cock. Ja just det. <laughs> det Det är ju också Freudiansk grej Karaktären långt ner i halsen Vad <laughs> <laughs> blir Campbell då? Det blir översta campingklocka Ja se Vi, vi, vi är redan på god väg här nu ja, Verkligen Vi börjar nu ja. med en gång För vad, vad fan blir han då? Fast orm Mm Jävligt bra namn. Ja. Nej, men då har de i alla fall byggt upp det från helt från grunden, bakgrunden och allting. Och det är snyggare. Cutscencen eller filmsekvenserna är ju också helt annorlunda. Mm. Men eh, även om första versionen håller sig än idag så är det kul med Twinsnake, tycker jag. Ja. Jag gillar det du skrev i dina anteckningar. De är fetare, filmsekvenserna. <laughs> För det är, det är precis vad de är, helt enkelt. Ja, eh, spelare. Jag lovar Det kostar ganska mycket att köpa det till Gamecube Men det är fan värt alltså mm. Så har att få tag i på något annat sätt nu för tiden mm. Hur är det med den här De kom väl i innan HD Collection Det var ettan, tvåan och trean Nej det är tvåan och trean Och då Aha. är det HD Remix ja. okay. sen... Jag tänkte, de, har, de har inte med äh, Twin Snakes versionen Där i alla fall Nej, Nej det har de inte De har inte ens med ettan utan, äh, Den får man ju köpa på Låt säga Playstation Network Ja som en PS1-klassiker till mm. PS Vita eller till PS3. Ja. Och två och tre sen är det ett av de här uh, tråkiga till PSP som de har gjort en hårdare mix på. Mm. Så det är de tre. Jag kommer inte ihåg vilket av PS-spilliden är, är men då är det ju bara liksom taktik i princip. Du mm. ska infiltrera en bas, du är Big Boss och så några soldater till. Okay. Och så ska man klara uppdraget. Så här, Bra, nu har jag klarat banan, nu kommer nästa. Lite ja. sådär. Mm. Uppfattade jag det som. Okay. När jag testade blev jag sjukt besviken. <laughs> ja, det förstår jag. Så det var Metal Gear. Det, vi har ju nästan glömt den mest uppenbara, Joel. Den översta. Ja, den <laughs> översta på våran lista. <laughs> ja, jag kollar på listan alltså. För att försäkra mig om att jag säger rätt. Och det blev också lite kul. För jag har ju faktiskt spelat igenom ett av de spelen förra veckan. Ja, men då så. Från Super Mario All Stars. Mm. Det första Super Mario. Ah. Valde jag att ge mig på. Har du klarat det innan på gamla Nintendo 8-bit? Uh, nej. Utan jag klarade. Jag har klarat det före på Super Mario All Stars. Mm. Men det måste ju vara. 95-typ. När det kom. Ja, okej. Okay. Första. Ja, då det gången. ju jävligt länge sedan. Ja, typ 20 år sedan. 21 år sedan. 21 år sedan. <laughs> Herre jävlar. Ja. Men skulle, men skulle man säga att det är en grafisk remix eller är det... Kan vi räkna det som remake? Men alltså, no, ja, det tycker jag väl att man ska göra. För jag tycker att det är, det är ju faktiskt inte bara grafiken. Nej. Utan jag upplever uh, även till exempel kontrollen som något... Uh, mindre sladdrig, jag vet inte inte nu för att den är dålig på något sätt till NES-versionen då, men mm. den kanske inte är li riktigt lika precis som den är på Super Mario All-Stars. Nej, speciellt inte när det gäller Super Mario 1 på Super Mario All-Stars känns det som att, låt säga om vi ska prata med någon form av ljudtekniktermer. så känns det som att om vi har bara rådjud i kontrollerna <laughs> på Super Mario 1 så är Super Mario 1 i Super Mario All-Stars, då är det som att man har lagt en kompressor på. Mm. Okay. Att det blir mer eh, komprimerat på något vis. Mm. Och det här var ju också då en gång i tinnan eh, faktiskt då min första, första gång jag spelade överhuvudtaget. Mm. Och där får jag säga att jag hade ju då inte koll på att det är så stor Eller så alltså att grafiken är uppåtad. Tänkte inte jag på. Nej, och jag tror att kontrollen har typ lite, lite, lite mer fördröjning på Super Nintendo. Mm. Knappt märkbart. Mm. Men jag vet att jag hade svårare att köra igen det på Super Nintendo än på Nintendo 8-bitter som jag var van med det. Mm. Ja. Så att eh, där tror jag faktiskt inte att det är bara grafiken som mm. är annorlunda. För jag vet, du och jag har ju spelat Super Mario det första en annan gång på NES. Och då reagerade jag på vissa saker sådär som att eh, vad konstig lavan ser ut. Mm. Eh, som inte jag alltså har... Då när jag var barn tänkt på att naturligtvis har de gjort det snyggare till Super Nintendo. Ja, den, jag. och den, den rör sig inte heller utan det är, en, det är en bakgrundsbild ja. bara. Ja. Det stämmer alldeles utmärkt. Och på Super Nintendo är den i förgrunden och den är animerad dessutom. Ja. Så nördiga är vi mm. på att kolla upp sådana här saker. Super Mario 3 är ju sig väldigt likt på Super Nintendo. Mm. Där känns det ju mer som att man bara har uppåt grafiken för att eh, Karaktärerna ser ganska lika ut Det sådär. är ju av någon märklig anledning det Super Mario spel som jag har spelat minst. Super Mario 3? Ja. Och Fråga mig inte varför, jag vet inte. Men när jag spelade med dig så var det ju första gången jag klarade. Ja, just det det har vi på video till och med. Ja, och jag vet inte varför det blev så. Men... men du menar alltså att du är en av de få som startade med Super Mario All Stars och har spelat Super Mario 2 mer än tre gånger? Ja. Det vet jag. Jag och Farshan kämpar med som fan ihop. För tvåan är Lost det som, levels, eh, alltså. Och, eh, eller menar du tvåan? <laughs> jag, jag menar alltså tvåan, våran två. Eh, ja, eh, samma sak där. För det är ju jättemånga som tycker att det är dåligt. Dels för att ah. det inte var original, vilket ingen visste då. Så att det är ett dåligt argument. Mm. Eller för att det är. Oh, men det är ju annorlunda. Nej, men jag tycker att det är rätt mysigt. Jag tycker det är ett av de bättre i hela Super Mario-serien. Mm. Och menar, vad fan? Super Mario 64 var väl också jävligt annorlunda när det kom. Ja. Man springer runt och boxas. Ja, skitsamma. Det är mm. en ja. annan diskussion. Ja. Nej, men så säger säga, Jo, as har jag inte spelat alls mycket. Och jag vet inte varför det har blivit så. Det tycker jag är bäst av alla Super Mario-spel som någonsin har släppts. Ja, det är stora, fina ord. <laughs> ja, ja, men det ja, har jag lagt jag, ner mycket tanke ja, på. Ja, och jag vet för vi har haft den här diskussionen och jag köper dina argument rakt av. Ja. Medan jag har Super Mario World som favorit istället. Ja, och det som Super, Super Mario World har ju alla banorna, mm. kan man väl säga. Super Mario 3 har eh, typ allt annat ja, ja. Eh, med alla uppgraderingar och dräkter och sådana grejer. Sådant tycker jag är svinroligt och man kan spara mm. på massa saker. Super Mario World har bara en ruta där uppe. Och det är svamp, blomma eller mantel. Supermorg är har ju allt möjligt. Ja, groder och sen den jävla ryggsäcken som jag alltid har sagt. Den här strumpan, eller <laughs> vad fan det ska vara. Ja, ja den strumpan, ja, den kan man ju inte välja sig till. Men, man, man, men en sån sak mm. till exempel, eller att man kan ha en björndräkt, mm. groddräkt. Kan, kasta helvete, groddräkt, kan man kasta hammar också, det? Jo, man kan kasta hammar också. Mm. Så sådana grejer, det gillar jag. Och det är lite roligare variation på världarna i Super Mario 3 Än vad det är på Super Mario World mm. Super Mario World känns som att de har Ja, de har typ utomhus De har spökslottet, vanligt slott Och det är inte så mycket vintervärdar i det Nej, det är det ju faktiskt inte Super Mario 3 har ju allt det där och lite till ja. Så ja, men i alla fall De är väl egentligen ganska jämnbördiga vad det gäller Men jag tycker att Super Mario 3 är snäppet vassare jag tror fan, vi har sagt det här i en tidigare podd om ja, Super Mario. vi har pratat om detta förut men då blir det en liten recap. Ja, så är det. Ja. Så Super Mario All-Stars, vi räknar det som remake helt enkelt. Det är Sen finns ju Super Mario All-Stars med Super Mario World. Det är ingen ja. remake. Nej. Däremot så har de gjort en liten ändring. Okay. Och det är Luigi. Aha. Han ser ut lite mer som i Super Mario 2 på All-Stars-versionen av Super Mario World. Ja, nu måste jag ställa en kanske korkad fråga. Är Luigi med i Super Mario World? Ja, han är player två. Ja, jag känner mig helt lost på det nu, måste jag säga. Det har jag inget minne av. Jo, när man, väljer, lost. När man väljer två player så finns ja. det en grön Mario-gubba, ja. det är Luigi. Ja, okej. Okay. Det hade jag tappat <laughs> helt, att det var så. Det är sånt som händer. Ja. Jag kanske har haft en liten, liten järnblödning ja Som slagit ut den informationen. Att det går att spela två på det. <laughs> Men det är kanske för att... Ja, skitsamma. Det är väl, det är väl inte alltid man gör det. det. är inte så många som spelar det med mig. Ah. Eller med någon. För att alla bara spelar Call of Duty idag. Sen kommer ju Super Mario World till Game Boy Advance. Räknas det som remake? Nej. Det skulle jag nog snarare ses som en portning av spelet. Ah. Med lite... Någon... Enstaka extra funktion. Luigi eh, ser, både ser ut och styrs som i Super Mario 2. Mm. Att han kan hoppa lite högre och vifta så där trevligt med bena. <laughs> och så kan man byta mellan dem när man kör en. Ja, ah, okej. Okay. Beroende på hur man vill ha det. Mm. Det tycker jag är en bra grej. Ja, Ett bra tillägg. Men det räknas inte som remake. Och ingen av de andra Super Mario Super Mario Advance heller. För de ser ut som på Super Nintendo. Mm. Så är det. Ja. Vi har en jäkla massa eh, en, en som inte är så där jättesjälvklar som jag tänkte på förut att fan det är en remake och jag kan inte minnas att vi nämnde detta i podden om just det och det är ju Castlevania 4 mm. som också går under namnet Super Castlevania 4 ja eh, och det namnet är ju ganska representativt. Du menar Super Nintendo som en uppgradering av Nintendo ja. Super Castlevania mm. är alltså en uppgradering eller remake mm. på första Castlevania Ja, exakt Och ska man se på de här Om vi tar de fyra första så är det väl Castlevania Och så har vi en, sen en uppföljare Och en prequel, va? Ja, exakt Ja. Och sen kommer en remake Så det är liksom, det får vi med alla de här orden Som vi har med en ny del att göra mm. Både sequel och prequel och remake Ja, ja så att eh, det som är senast i kronologin det är Simons Quest som utspelar sig direkt efter första. Ja. Eh, och Trean ja, utspelar sig någon, några hundra år innan. Så, det, ja. Så det stämmer. Mm. Men eh, det tror jag definitivt inte att det tror jag inte att många känner till med Super Castlevania 4 all alltså. Och sen finns det väl alltid något i ljushuvud som eh, vill kommentera Ja, fast det står ju faktiskt i spelet att han ska ge sig ut på äventyr igen. Det är för att Konami of America eller de, de amerikanska snubbarna i Konami de är troll. De ändrar storyn i alla spel. Enligt dem så är superskurken i första Metal Gear general Katafi. Mm. Och det finns ingen Katafi. Utan det är Big Boss. Spoiler alert. Ja. Så, och de har alltid ändrat en jävla massa i storyn i spel i sina instruktionsböcker så att Tror mig det är en remake. Ah, Castlevania 4. Jag hoppas och tror att alla tror dig. Ja, det gör de. Mm. Jag är så bra, jag är en sån retoriker så jag kan manipulera vem jag vill. Ah. Jag kan till och med säga att Simon's Quest är en remake om jag vill. Men jag låter. Nej, det blir svårare att argumentera för det. Och när vi ändå är mer inne på Castlevania. Det här släpptes ju aldrig i västvärlden. Inte i USA och inte i Europa. För en till Virtual Console till mm. Wii. Ja. Och det är ju Dracula X Rondo och Blood. Ja, är det där som har ett jätteroligt namn också? Akumai som är... och Dracula Chino Rondo på japanska. Ja, där fick vi det, jag ville Dracula bara höra X. det. <laughs> Chino Rondo! Eh, det släpptes bara i Japan på Turbo CD. Mm. Eller om det är PC Engine CD, skitsamma. Det är väl en konsol som jag inte vet, tror släpptes i Sverige heller. Nej. Eh, var väl ingen supersuccé i den här PC engine, va? tror jag. Eh, nej, det gick väl ganska bra i USA och Japan säkert. Men eh, för den var ju första liksom 16 bit det var coolt ja. Fast om man ville spela 16-bit här i Europa, då var det ju Amiga som gällde. Ja, just. Typ. Det. Mm. Eller Sega Mega Drive när den kom. där i Slutet på 80-talet, 90-et. talet, 90 -talet. Mm. Mm. Eh, och Det spelet Det är ju inte så konstigt om man inte känner till det. Däremot så fick ju det en det här är ju ingen remake så sett utan en nedbantad version, kraftigt nedbantad version som heter Vampire's Kiss. Mm. Kan man säga Castlevania 5 då på Super Nintendo? Ja. Ungefär. Eller Dracula X som man bara har spelat. Amerikanska versionen. Mm. Det är typ samma spel, samma story fast Super Nintendo-versionen har mycket mindre innehåll Just därför säger folk, ja ah, men det är dåligt <laughs> För det är inte samma som originalet Nej, okej okay. Men det är ett bra Castlevania-spel mm. Och jävligt svårt Ja, jag vet eh, Och eh, Max hjälpte mig att klara sista bossen Genom att räkna hans projektiler För efter fem så gör han någonting annat Som man kan akta sig Okej, okay, ja. Så då var Max min support där Och jag har faktiskt klarat Vampires Kiss ska jag ja. väl säga, skryta lite om Ja, det gör du helt rätt i, tycker jag och för att komma tillbaka till den här röda tråden, det kom en remake på Akumai och Dracul Kino Rondo. Och det är Castlevania Dracul Chronicles, mm. kom till PSP. Ja. Uh, det är det man kan välja vilken version man vill spela va? Är det inte så? Eh, jo, på sätt och vis, det är ju så här, det remake är så här, alltså banorna är typ exakt samma, så som jag uppfattat det. Det som är annat är att karaktärerna ser lite annorlunda ut. De ser lite mer så här upplysningstidens klädda ut. <laughs> ja, ja. Om man säger så. Tänk, fan vet jag, Mozart utan peruk. Ja, just det. Ja, det ja. Jag, ja, Lite den stilen. Och detta är också den direkta föregångaren till Symphony of the Night som vi pratade om med Johan för två år sedan. Ja, fan är det två år sedan nu? Ja, ja jag tror det är två år sedan. Ja. Och... Den har vi ju inte spelat innan. Man får spela det lite, typ, sista bossen mm. på Symphony of The Night. och ja. För första gången då, förutom Virtual Console, så kom då det spelet till PSP i form av en remake i 2.5D. Mm. Det vill säga att det är 3D-polygoner, fast man spelar det som ett vanligt 2D-spel. Ja. Det är inga eh. sprites längre alltså. Nej, det är 3D-polygoner mm. eller vad fan heter det? Ja, ja, modeller. Jaha. Men man kan låsa upp originalet. Ja. Just det, Genom... det var det jag tänkte att... Och ja. hitta du någon vägg någonstans som man slår sönder Så är det ja ah, okay. Och sen kan du dessutom låsa upp En eh, ny version Av Symphony of the Night Där du kan spela som Maria mm. För det kan man nämligen i rondo of Blood Och det är en helt ny Översättning och helt nya röstskådespelare mm. Så att Den här cheesy-översättningen Är inte kvar där nej eh, Jag gillar den eh, dåliga <laughs> den dåliga översättningen Men den nya är ju såklart Mycket bättre Ja, Plus att man kan ha japanskt tal om man vill <laughs> Så remake och det är ny versioner och det är Originalversioner översatt dessutom Till engelska Perfekt En bra remake Även ja. om det är nästan exakt samma spel och PSP släppte ju en, Eller det släpptes en hel del remakes Då till PSP Kanske vi nämner någonting mer mm. Är det någon mer du tänker på Joel Som du vill ta upp som en bra remake uh, Ja du Ja vad var det jag funderade på här Jag hade ju en liten fråga till dig då mm. uh, Om vi ska prata om det här med På gränsen mm. uh, Vad tycker du Om alla de här spelen Som har kommit till 3DS Ja, där har vi en bra Bland annat då två sällsynta spel mm. Och Lylat Wars Slash 64 Det har du en väldigt bra poäng Ja En väldigt bra fråga Majora's Mask och Ocarina of Time Kommer ju till 3DS mm. Och det räknas som remake Av en av anledningarna Grafiken är mycket bättre Och det är inte bara att man har En högre upplösning Om det nu ens går på en så liten skärm utan det är en helt ny motor Ja Så alla buggar och sånt som finns på Nintendo 64 Är inte med Nej, just det Till okay. exempel mm. eh, Och det är ju fan så mycket snyggare Ja, det tycker jag också Det har ju sett eh, det Tyckte jag redan att Ocarina of Time var För det har jag testat här hos dig mm. Och det är riktigt fint nu faktiskt Och sen har de väl flyttat på lite föremål Några Peace of Hearts eller eh, utrustning och sånt mm. Väldigt små förändringar på den fronten Men det finns några så jag, jag skulle räkna det som remake. Mm. Och när du klarar in of Time så låser du upp Master Quest också. Ja, det är mm. Ja. Så det får man två spel. Jag, jag ett, tänkte bara på en fråga så. Vilket sätt är det svårare på? Är det som New Game Plus svårare? Som det Nej. är på de här bloodborne till exempel? Eller? Har, du, har du spelat allra första Zelda till 198? Uh, bit uh, inte själv, men jag har tittat på när du har spelat. <laughs> ja, men ja, det är gott så. Ja. För att när man klarar spelet, då låser man upp andra varvet så att säga. Där allting har flyttat på sig. Aha. Och ser annorlunda ut. Mm. Det är nästan som ett nytt spel, fast med samma karaktärer och samma items och allting. Så är Master Quest. Okej. Okay. Plus att du tar ett jävligt mycket mer skada av fienderna. Ja, det är den grejen också, ja. Okej. Okay. Så alltså, allting är, är liksom lite omkastat. Mm. Jag tror att alla ställen ligger på samma plats. Mm. Och sådär. Men... Men tänker du, är det i alla dungeons och sånt? Är det, har de byggt ja, rum, till exempel? Ja, det kan man säga. Jag tror alla dungeons ser olika ut också. Ja, okej. Okay. Jag vet att jag testade Master Quest på Gamecube. Vi fick ju med den när jag köpte Wind Waker. Mm. Jag vet att jag kom till första Till däckuträdet ja. Och där gav jag upp för jävlar Vad svårt att vara <laughs> Och så ja, ja. kul tyckte jag ju inte att det spelet var Tyvärr ja. Så ja, det kan vi räkna som remake ja Och du Du får väl stå för det här med Starfox Ja, eh, var ett spel som jag älskade Till eh, 64 mm. När jag kom så jag spelade det väldigt mycket Och eh, liksom hittade alla vägar Och alla hemligheter och sådär eh, och fick då äran att uh, testa det hos dig uh, till 3DS. Ja, just det jag hade kämpat med, jag tyckte det var svårt och hade dött på 3D-banan. Uh, och då var det återigen så här: väldigt länge sedan jag hade spelat det. Mm. Men samtidigt så såg jag den, så här, Åh, det och sa: Vattnet det är mycket snyggare och mm. explosionerna är mycket snyggare. Att det är en rejäl uppåtning mm. av ett spel som är snyggt på Nintendo 64. Ja, ska man ändå påpeka. Ja, ja. Uh, men eh, samtidigt ser är det så härligt när man spelar eh, ett gammalt eh, favoritspel så är det att helt plötsligt så känns det som att man ja just det, det är så här man ska göra. för att ja, ja, alla just. de där hemligheterna de sitter där långt bak i ryggmärgen någonstans. Det är som när man börjar cykla och man har gjort det en gång så kan man det ju sen. Ja, bra liknelse. Eh, så eh, efter många om och men, jag satt och spelade där och du jag vet inte om du pratade i telefon eller någonting och så helt plötsligt så var jag klar. Och så, så, varsågod. Det var kul. Och du sa, klarade du det? <laughs> bara, Här har jag suttit och kämpat för att klara tredje banan. Jag är inte bra, jag var, ald jag var aldrig bra på Starwing och jag var aldrig bra på Lylas Wars heller. Jag bara, jaha. Fast då vet jag inte, jag tror inte att jag var helt med på att du var så bra på det på Nintendo 64. Mm. Det, var, det förekom väl inte förrän efteråt. Så jag, jo, men jag har klarat det många gånger innan. Ja. Och då var det väl lite lättare att smälta. Ja, <laughs> det tror jag. Det brukar Men, vara jag som klarar spelet. Ja, precis. Det är så jag tänkte säga att jag får ha det. Ja, ja, ja. Jag, jag, jag har inte en spel. Jag... Det Äntligen. Det är ett spel som jag kan klara snabbare än i min lördag. Ja, du får ha det. Jag har inte spelat det sedan dess. Nej. Så jag bjuder på den. Mm, tack. Jag är så generös. Ja. Är du bättre än vad jag är på många spel? Nu ska vi inte överdriva. Ja, okay, ja. <laughs> Oj, ja. Jag, kommer på jag kommer inte på något konkret exempel. Nej, jag, skulle så det det. jag skulle kunna säga det. Nämn ett! <laughs> Vi kommer till det. Jag, vid ja. ett senare tillfälle. Ja, ska PlayStation jag ska tre versionen av FIA med knuff är jag bättre på. Ja, FIFA är det ju definitivt bättre om jag är. På. Ja, det stämmer nog. Och Star Wars Battlefront, för att jag har aldrig spelat det så det räknas mm. kanske inte. Nej, det gör det inte. Ja. Det finns fler. Vi, vi får väl uppdatera det här. Så får vi komma tillbaks lite till ämnet. Men det är kul det här att diskutera remakes. Mm. Men det talar ju också för att Star Fox är i princip samma som till Nintendo 64. Ja. Och det är ju Ocarina of Time Och man gör smask också. Eh, men till GameCube kom ju de spelen också med den här Zelda Collection. Eller Wind Waker då för Ocarina of Time. Men där är det ju det är samma spel som på Nintendo 64. Mm. Det är kanske lite högre upplösning i och med att det är en helt annan hårdvara. Ja. Däremot, fallet med de till 3DS är att det är helt ny grafikmotor. Mm. Och då är det en remake. Då räknas det även om det är exakt samma spel. Ja. Bra, då redde vi ut det också. Mm. Så det är ja, och det, det, det är tydligt Även om det lät som att vi inte sa Att det var lika tydligt Men så är det ja, nej men Jag ville bara kolla upp det där Sen har vi ju flera alltså Vi har en lista med många Vi kommer nog inte ens hinna med alla Men vi tar de som vi känner är viktigast uh, Ja um, Vet inte om du såg på Jag såg här nu uh, E3 ett år mm. uh, De drog igång en Väldigt, väldigt episk trailer uh, Först är det bara en mörk bakgrund och så citat från kända människor från spelvärlden. När de säger så här, ah, det här spelet har inspirerat mig och det här är bland det bästa jag har spelat. Och du vet, massor mm. många som säger det och så är det jävligt tung musik. Och sen så går musiken upp så här, och så kan de liksom presentera vad fan är det här för spel. Mm. Och då är det att det ska komma en remaster version av DuckTales. En remake till och med. Ja, förlåt. Jag sa fel. Ja, det var naturligtvis så jag menar. Det blåste jag sönder hela den... Ja, fortsätt, fortsätt, det var en bra ja. historia. Men i alla fall. Det är ett spel som jag vet att många älskar till NES. Mm. Och som många blev väldigt glada över. Att det skulle komma i en remake. Mm. Men då är ju bara frågan Att jag får nog lämna översta fettpinnan här För jag har inte spelat något av dem ah. Och eh, frågan är då Som jag har eh, Ducktales är det så Oerhört bra För jag brukar jag tycker inte att det är med på sådana här listor Så ofta över bästa NES-spelen Eller så eh, som jag men det har jag, på. jag nog sett på en del sådana mm. listor Kanske inte topp 10 men jag, jag tänker att Så som de lägger upp den här eh, trailern Som att det är ett riktigt stort spel och så är det en riktigt jävla stor händelse att det kommer en ny version. Och då är frågan, är det befogat? Är det ett så bra spel och hur är den nya versionen? Jag tror nog att det kan vara en hel del nostalgi som spelar in där. Och sen ska jag väl också tillägga så att Disney-spelen som kom till Nintendo som släpptes av Capcom, samma som gjorde megaman spelen mm. Det var ju en ganska big deal och de var bra allihop i princip. Ja. Uh, och uh, Sega hade ju sina egna Disney-spel Virgin gjorde ju några också ja. uh, Men Capcom gjorde främst då till Nintendo Och DuckTales uh, var rätt populärt Vill jag minnas på sin tid uh, Och samma upplägg ungefär som Mega Man Du får välja bana Det var ju bara det en ganska stor grej mm. Att man får välja vilken bana man ska börja med och sådär Eh, jävligt kul spelkontroll Ganska innovativt Med att du använder hans käpp Väldigt mycket mm. Som du dänger till stenar eller hittar hemligheter mm. och Är det så man hoppar inte på fienden Utan man hoppar och trycker på knappen en gång till Eller? Eh, man hoppar så trycker man neråt, neråt. och B-knappen Ja Det är och lite då... som det här Musse Pig spelet i äh, Sega va? I, ja just det, Castle of Illusion ja. Som också fått en remake ja, Men för den... Där äh, hoppar man och trycker igen Och då äh, Ja, man gör någon form av räva. Ja, på. man. man kan, det är ju väldigt logiskt. Man kan inte döda fiender genom att hoppa på dem med de här stora, gula, fluffiga skorna. Mm. Utan man använder rashlett. Ja. En musröv dödar allt. Ja. Allt från svampar till häxor. Mm. Så är det. Men det var väl också lite nytt för att du kan ju studsa med den här. Käppen också, ja. studs över taggar och sådana här saker mm. Så jo men det, jag, det är nog förfogat för att det var ett ganska nytt sätt Kan jag väl tänka mig att spela ett plattformsspel på Det var inte det klassiska Super Mario, det var lite mer än så mm. Än att springa runt och skjuta som man gör oftast ja. eh, Så jag förstår att folk blev glada när det då kom mm. Men mycket nostalgi säkert också och det är också alltid kul när det kommer en remake på ett spel som är liksom 25 år gammalt än att det kommer ett som kanske är 10 eller 5 år gammalt. Ja, det är klart. Så definitivt befogat och måste jag säga snyggt, väldigt snyggt. Och så har ju de som känns är... väldigt disnytt tycker jag. Ja, på det jag har sett. Och det är ju för att man använder typ samma soundtrack och det är samma röstskådespelare som de till TV-serien Ducktales. Mm. För spelet är ju baserat på tv-serien Inte mm. på de här halvdåliga tidningarna och pocketböckerna mm. eh, Som också har Slash ska komma tillbaka Som tv-serie för, för övrigt Då får man ju hoppas att han Som spelar Scrooge McDuck Eller Joakim von Anka lever För han är ju typ 90 år gubben. Ja. Men det är kanske är något som kan imitera honom Det, det finns det säkert det hade varit jättekul om det kom en ny serie. Tänk mm. om det hade varit de gamla svenska skådespelarna också som dubbar detta. <laughs> ja. Jag hade gärna velat se den, det spelet, remaken, med mm. svenska röstskådespelare. Mm. Har du tänkt på det? De, knattarna. Mm. De är bastarder. <laughs> det är ingen som vill veta av dem, typ. Ja, Joakim! <laughs> Så pratar de också. <laughs> ja, de, för, först var de bo hos sin farbror Kalanka, mm. och sen hos sin farbror Joakim, som... Är åker i, som åker in i flottan i första avsnittet. Ja, precis. Och gör ett jävligt dåligt jobb dessutom. Och Joakim från Anka är ju deras farbror också. Så man kan mm. hur är det, släktleden? Eller är det bara farbror som att man säger att en gammal gubbe är farbror? Ja. Kanske, jag vet inte. Mm. Det är väl lite så med de där Disney-karaktererna. De har väl inga... De har släktingar, men typ aldrig mamma pappa. Är det inte lite så? Nej, just det. Det är ju... Kusiner, ja. det är eh, moster eller faster och så farbror. Ja. Slog det mig nu. Är det någon som. Vem fan är Kallankas fasha? Ja, det är en bra fråga. Rolf Anka. <laughs> <laughs> Vet du vad Kalle Anka heter i andra namn i Sverige? Uh, nej. Magnus. Kalle Magnus Anka. Jag tror han heter till och med Karl Magnus Anka. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Ja, nu är vi ju <laughs> helt utanför, eller inte riktigt helt utanför, men i alla fall så att det här har ju, dels banlayouten är ju annorlunda. Mm. Du har en karta i ja, typ Metroidvania-stil mm. så du vet vart du ska gå någonstans. Det är lite pussel du måste lösa för att kunna komma vidare på banorna. Det är inte mycket av i 98 versionen där är det som i men Du går från punkt A till punkt B hittar bossrummet dödar bossen får någonting och sen så Nästa bana i ja. princip. Mm. Här måste du göra lite mer. Lösa pussel och bossarna har ju helt andra mönster på det här till exempel. Okay. Och sen är det lite filmsekvenser som är fruktansvärt tröga. <laughs> som inte går att trycka bort kärken. Ja, man kan trycka, man måste pausa, välja skip scen och sen typ, är du säker på att vi vill hoppa över det? Men ja, för helvete. <laughs> ja. Är det en sak om man ser dem för första gången, men en annan grej med det här du kan ju spela om banorna och då måste man se dem igen och det är den här långa jävla processen för att hoppa över dem det kanske är patchat nu, det var trots allt ett tag sedan att spela remaken ja. och så kan du ju, du kan samla på pengar också mm. för att fylla då hans kassavalv och sen kan man köpa sig concept art mm. det vill säga skisser då från tv-serien Ja, okej. Okay. det tycker jag var ganska kul faktiskt att göra mm. Vet du vad jag vill testa någon gång i livet? Sparfunktion också. Mm. Där. Ja. Uh, det är att kasta mig från 10 meter rätt ner i ett mynthav och se ifall man kan bada i det som uh, han gör i tv-serien. Jag tror det slår i dig. Ja, det tror jag också. <laughs> Men det kan ju vara värt ett försök. <skratt> <skratt> det kanske skulle vara ett, ett värt sätt att riskera livet att testa om det går att simma i pengar. Mm. För vem fan är miljonär i mynt? Ja, det kan man fråga sig. Och speciellt i USA som har alla möjliga knasiga mynt Sents mm. och skit Ja Det är Quarting, en bra gir som... jävel egentligen eller? ja <laughs> Han måste ju älska pengar jävligt mycket som han har ett turmynt också mm. Hans första krona då Som han tjänade Ja, ja. Min första krona var, Som jag tjänade Det var nog bara ettor och nollor på nätet Och det köpte jag ett tv-spel för ja Det är ett jävligt bra val ja, jag tror, jag tror Punch Out till 8 -bit var det första Jag köpte mig för min första Riktiga lön mm. Som inte var någon sån här Feriepraktik för kommunen Där man fick mm. måla Staket och skit Utan mm. ett riktigt jobb mm. Kul information Om man tycker sånt är roligt mm. Har vi något mer kul Vi kan snacka om För DuckTales, ja, Det är mer Metroidvania hållet Det är lite mer att göra så att det är en perfekt remake Skulle jag vilja säga ja. på, Och sen hur man styr Karaktären och slåss mot fiender Det är ju exakt samma På, på det sättet mm. uh, Ja uh, Bara För att inleda Kanske en annan spelserie då mm. Vi har ju en jävla remake På gång här i år Ja. Final Fantasy 7 Mm. Som faktiskt är en remake Ja, det släpptes ju till PS4 För inte så länge sedan Och mm. då var det ju bara Samma Lego-gubbar ja. Fast med äh, lite högre upplösning Nu tycker jag nästan att det ser ut att påminna liksom Hur kamera är placerad Och hela den biten Som Final Fantasy 13. Alltså att det är lite den stilen på det hela ja, okej. Okay. ska dessutom släppas i episoder Okej okay. Men det har ju inte med det här att göra Nej Nej för att den har ju inte kommit än så vi kan ju inte ta ställning Nej. för det. Jag tycker att eh... Men det leder in på Final Fantasy-spåret tror jag. För mm. eh, dels så har de väl kommit eh, en del nya versioner bara på smartphone. Är det inte så? Jo. Flera av dem. Eh, fan, hur, ska, hur fan ska man inleda det här? För nästan varenda jävla 2D-Final Fantasy har fått en remake. <laughs> Första ja. och andra fick ju sin remake eh, till Playstation. Kom de ju till. Finns också som Dawn of Souls till Game Boy Advance, kom till Smartphones PSP mm. Så där kan man få dem Där är det väl i princip samma spel Ettan tycker jag Det är lite mer balanserat Det är inte lika mycket svårt Det är inte lika mycket grinding och sånt skit För att det tog mig flera månader Att klara första Final ja. Fantasy till Nintendo -tabbit. Är det det man ska ha yrken i? Ja, det fast du får, väl, du får välja i början du får fyra karaktärer det finns ju ingen huvudkaraktär eller någonting, ah, okay. det är väldigt minimalt med story och det är ju i remaken också du får välja om de ska vara fighter eller om de ska vara black mage, white mage eller sådär mm. det är lite mer åt det här drakar och demoner hållet ah, okay. ah. det är väl grunden till alla de här gamla rollspelen, mm. dragon quest och allting, dragon age också för den delen ja ah. Baldur's gate, skitsamma mm. så det är väldigt lite story, det är också remaken det är väl mest grafiskt och musiken som är en remake och lite bättre balans, det går att klara liksom relativt snabbt. Okej. Okay. Jag körde remaken på Game Boy Advance, den är typ samma som på Playstation mm. Är det något du rekommenderar att man bör göra? Om man, vill, om man nu är ett Final Fantasy fan och inte har spelat så mycket av de gamla, och man ändå vill ta sig igenom det första kör remaken för att Eh, originalet har inte åldrats särskilt bra Nej, okej okay. Och det kommer då från ganska hardcore JRPG-fans som jag själv är mm. Final Fantasy 2, samma där Det är i och för sig ganska likt originalet Och det börjar köra lite i på PSP mm. Det är ganska kul är det Ja Men som sagt, det är nog ingenting för en som är van med Final Fantasy 7 Nej, okej okay. Det tror jag inte Nej Final 3 som aldrig kom utanför Japan det fick en rätt rejäl remake mm -hmm. med helt ny 3D-grafik och dessutom karaktärerna som inte var det var väl liksom fyra generiska riddarkaraktärer i princip mm. som då får olika yrken som man kan level upp, man kan byta när som helst också Ja, ah, okej okay. eh, Bibliotekarie, bonne fäskare lärare lärare. <laughs> ja, men ungefär så men på hallik på, på remaken, så har de redan färdiga. Man kan byta, kan man göra. Men då har de mer personlighet och ser olika ut. Mm. Det gör de inte annars. Nej. Så då har de väl fått namn och allting. Och, och får en liten större del i storyn, i sammanhanget. Så är det. Okay. Plus att man, jag tror inte man är alla fyra på en gång, utan man hittar en. Det blir, det blir ganska nytt, blir det. Annars så tycker jag att spelet är ganska likt originalet. Det är samma musik Jag uppfattade det som att det är ganska Grindigt vad det gäller level också Okej okay. Eller att stiga i nivå När man får tillräckligt många erfarenhetspoäng mm. Exp mm. Kort och <laughs> koncist Exp mm. Vilket leder oss till fyran Det fick också Det släpptes ju till en ny version till Playstation Men det ser likadant ut som på Super Nintendo Det kan vi nog snacka mer om en remix Okay. Sen kom tillsammans med Chrono Trigger mm. Inom sån Final Fantasy, Chronicle, Tjossan Anniversary, bla bla bla Kom massa sådana okay. Så de som kom till Playstation var Fyra, ettan, tvåan Fyran, 5, sexan tror jag okay. Och fyran, 5, sexan ser ut som på Super Nintendo Men det är filmsekvenser med ja. Så det räknas inte som remake På det sättet okay. Men fyran fick en remake i 3D Ja Precis som eh, trian. Mm. Den har jag dock inte spelat så att jag kan inte ta ställning till hur förändringarna är. Okay. Mer än det uppenbara grafiska. Mm. Och de finns på DS tror jag. Mm. Okay. Eh, och eh, smart smarttelefon. Oh, ja. okay. eh, sexan tror jag fan fick eh, typ en remake. <laughs> Okej. Okay. Till smartphone. Fan, det är liksom bara räkna upp. Eh, bla. bla, bla. Uh. Och då ser det mer, alltså jag gillar inte det här, men de har gått från pixlar kan man säga till typ flash-animation. Förstår du vad menar, ja, hur det ser ut Ja, då? Ja, det, ja, jag förstår. Och jag tycker att det blir lite pajigt. Mm, det kan jag förstå att det blir. Men det är ju det bra att det finns bra tillgång till det till smartphone, det är betydligt billigare än du ska köpa originalet till Super Nintendo. För där får du nog pynta ut en tusen lapp eller två. Mm. Om du ska ha det komplett. Kanske klara dig med 8 900 för en kassett. Ja, Det är fan mycket pengar alltså. Mm, har det har fan i iväg på senare år alltså. Ja, kanske 4 500 för en repro-utgåva. Mm, bara en sån sak. Då ska jag väl rekommendera att man får en repro och en översättning av japanska originalet eftersom det är ganska starkt censurerat på Fantasy sex. Okej. Okay. Faktiskt. Mm. Det är lite nakna rövar och sånt där som, <laughs> som är borta, lite svordomar och troskämt tror jag de har tagit bort. Vad oh, fan. <laughs> <laughs> Vad märkligt. Ja, religiösa teman fick ju absolut inte vara med. Nej, just det. Så Holy heter ju Pearl. Mm. Till exempel. Bara en sån skitgrej Ja, det är ju löjligt. Så alla Final Fantasy upp till nummer sex fick en remake. Ja, för sen blir det lite skillnader i grafiken. Ja, det gick ju från, 3D, från ja. 2D till 3D. Mm. Och nu då så är, kommer vi senare i år kunna nämna sjuan också då. Mm. Som är nästa steg. Då vore det nästan på sin plats med remake till 8 och 9, då. Ja, verkligen. Fast de är bra som de är. Ja. Och bättre än mm. sjuan. Nu kommer man få haters <laughs> som fan. Ja, det är nog ingen fara. Final Fantasy X har fått en remix HD. Mm. Så på den vägen är det De andra är väl så pass nya så behöver man inte göra dem Nej Men det finns alltså regelrätta remakes till ettan Tvåan, trean, fyran Inte till femman tror jag Nej uh, Så att jag hade lite fel där Sexan, jag vet inte om man kan räkna som remake Med flashgrafik istället för pixlar Ja, ah, den är väl gränsfall där Kan vi väl säga vi, se, vi ser att det är ett gränsfall, det finns det i telefon Ja, det gör det ju Eh uh, ett litet sidospår, när vi ändå pratar Final Fantasy Chrono Trigger ja. släpptes ju till DS med lite extra material. Det kan man också säga är en portning. Mm. Med fast ny översättning och lite mer extra material plus filmsekvenser från Playstation-versionen. Ja, just det. Det var någon sån period där till Playstation att alla de här göttigaste Square-liren till Super Nintendo gjordes till Playstation också. Mm. Men då är det inte Remake. Okay. Det är bara mer nya grejer och sådär. Mm. Det kan vara intressant att veta, tänker jag, om man vill spela de här härliga spelen som vi ger så himla mycket lukrativ information om. <laughs> ja, just det. Värt att nämna ändå på bra remakes för det är bra remakes. Mm. Final Fantasy 1 remake är bättre än originalet. Ja, och det säger inte lite. Nej. Det är inte vanligt att de är bättre just så egentligen. Nej, Kanske för äh, som vi pratade Nya generationen. Ja, ja, exakt. Jo, ja, det är klart. Och då är det ju rimligt att man har ett 20-25 år gammalt spel fast man gör en remake. Om vi, till exempel med DuckTales. För att det har ju kommit lite av en ny våg med plattformspel i och med New Super Mario Bros. som kom 2006 där någonstans. Och det blev ju mer populärt mm. med den typen av Super Mario-spel. Så ja. det kom ju till Wii, det kom till mm. 3DS. Tänk att det är också Wii. nu är jag 12 Nej, vad är det? Vad sa du? När kom Tio, det? År. tio år sedan. Det är tio år sedan som plattformsspelen fick en revive. <laughs> ja, jag köpte det på release-dagen faktiskt. Ja, det är helt sjukt också. Så att då är det väl inte så konstigt att om man vill då släppa remakes så är det väl läge att göra det och med de här klassiska spelen som mm. många hyser ganska stor kärlek för. Ja. Därav DuckTales. Det finns alltså en hel uppsjö med remakes idag. Mm. Som visserligen är remakesen ganska gamla. Men det gör ju inte så mycket. Nej. För att de står sig. Kan jag ju tillägga. Ja. Och är väl aktuella i och med att de kom till både iOS och Android. Om vi snackar Final Fantasy. Ja. Jag tror fan Ducktails finns på mobil också. Ja, fan. Så ja. man kan ju nå ut också till en ganska större grupp. Mm. Med remakes. Ja. Eftersom uh... låt säga första DuckTales kom ju bara till Nintendo 8 -bit. Ja, och nu kan alla... Alla eh, spelare ja, visst. på ett eller annat sätt. Eh, det är onekligen i eh, västvärlden ganska många som har en smartphone. Mm. Eh, och en potentiell eh, DuckTales-spelare. <laughs> Om man nu gillar att spela på en platta då? Ja. Det går ju att fixa handkontroll. Jag köpte en till Android-telefon, den funkar inte alls. Nej, <laughs> det är ju typiskt. Jag kan inte ens eh, få, få den att hitta telefonen. Nej, nej, okej. Okay. Ja Så är det, ibland köper man grisen i säcken Jag får väl göra ett nytt försök mm. Men annars så kan jag definitivt rekommendera det. Har man inga problem att spela på sin smarta telefon Så vad fan kör på Aj. Jag rekommenderar definitivt DuckTales Även Final Fantasy Även om de kanske med Mobilspelsmått mätt är rätt dyra Alltså mm. kanske 100-150 spänn Ja, just det Tror jag, kan vara billigare också mm. eh, När vi pratade förra veckan mm. Så nämnde vi ju lite som hastigast mot slutet i det avsnittet Vilken film skulle du vilja se en remake på? Ja, just det Det känns ju ganska logiskt att ställa frågan Vilket spel mm. skulle du vilja se en remake på? Mycket bra fråga Jag vill nog också vara inne lite på det här med Capcoms Disney-spel Ja. Jag säger jävligt fort Ducktails 2 Hade ju varit trevligt ja. Men det är inte det som jag tänker på främst Utan piff och puff Aha, piff och puff ja Det har, det har jag ju faktiskt spelat själv också Tänkte dig en remake på det i samma stil då Som Ducktails mm. Plus att man kan vara två stycken samtidigt ja. Det tror jag skulle gå svin bra mm. Så det hoppas jag verkligen Att det blir någonting av ja. Det hängde väl lite på hur framgångsrikt Ducktails blev och det vet jag inte Hur det blev med det Nej ja. Men Piff och Puff skulle definitivt bli en succé mm. det tror jag också Har du någon du tänker på? Uh, Vi kan ta en var så här Ja, men då tänker jag väl så här då Tänk dig um, Att man uh, gjorde om uh, uh, Man tog A Link to the Past Alltså står och alla borgar och sånt där mm. uh, Och la det i en uh, ganska mycket större 3D-värld mm och kastade in mängder av side quests. Då får vi ju nästan A Link Between Worlds. Ja, Det började som en remake, mm. men sen var det någon som kläckte idén att varför kan man inte bara göra ett nytt spel som ser likadant ut? Mm, just det. Det resonemanget har vi inte ens tagit upp idag. Nej. Det gör ingenting, för det är inte mm. det vi diskuterar. Nej, men jag tänker att uh, de hade sagt, ja men okej, okay, uh, det här teamet, ni gör ett helt nytt och vi flyttar Link till the till en 3 d version. Mm. Och liksom utöka det då Med Ja man bygger upp det igen från grunden Men själva med Aganim Dags att ha med honom igen Känner mm. jag e, Ganska cool karaktär ja det, e, det skulle jag tycka var häftigt mm. Ja och det, det är väl högst rimligt Också med tanke på att man har gjort det på Green of Time, man har gjort det på Majora's Mask mm. Det kom ju en HD-remix Med lite fix Och kontrolländringar till Wind Waker Ja Twilight Princess mm. kommer att komma till HD. Ja. Så vad fan gör då på det bästa Zelda-spelet? Ja. Överlägset bästa. Mm. Sen är jag ju lite inne på att uh, jag har jag egentligen inte spelat supermycket gamla spel egentligen så. så Det blir så här, uh, ja, jag har ju börja spela mycket det relativt nyligen. Mm. Och de spelen känns ju inte så roliga att få remake på. Förstår du? Det är det jag fastnar lite i det här uh, tänket. Mm. Men ja. En del spel behöver ju inte remakes. Eller en del är ju bra som de är. Ja. Mitt det första dataspelet, PC-spelet jag hade. konrad och Nobelmysteriet. Skulle ja. <laughs> jag få en remake på? Backpacker. Oh, Backpacker. Tänkte dig en remake på det. Mm. Alltså, vad, när fan kom det någon gång på 90-talet? Ja. Och då, då får det fan vara 90-tal också, mm. fast det är HD-grafik. Ja, det spelar ju alla, känns det som. Google Maps får göra en eh, tidsresa, och mm. åker runt med sin coola bil. Ja, exakt. Det hade varit tufft. Mm. Det kanske kommer. Mm. Eh, jag valde alltid att åka till Norge först, för där kunde man ta jobb som jägar. <laughs> jag spelade det lite grann på min mellanstadieskola. Ja. Och tyckte det var mycket tråkigare än Doom 2. Det... Ja, det... <laughs> Det finns ju en poäng med det naturligtvis också Och sen är jag skit dålig på frågesport ah, Ja Man lärde sig till slut mm. Det blev så trial and error typ. <laughs> Kom du fram till något seriöst alternativ? Uh, nej En link to the past det, det mest just det. seriösa jag mm. kommer på Ja jag, jag kan tänka mig fler spel Men, skulle, skulle man kunna säga så här då Du pratade om att uh, Super Mario World har banorna och mm. Super Mario Bros 3 har allt annat mm. Skulle man kunna göra Super Mario World Och liksom lägga till lite nya funktioner och sånt där Och kanske få det att se ut som New Super Mario Bros till exempel Hur skulle det, hur skulle det vara att spela? Det, det står sig ju jävligt bra som det gör ja, redan Ja, det är ju det jag skulle nog hellre se ett nytt Super Mario som ja. är som en blandning av Trian och World. Mm. Kanske med 16 bitars grafik. Ja, just det. Eller någon form av tecknad grafik mm. i stil med Paper Mario. Mm, okej. Okay. Kanske. Ja. Och inte liksom det här plastiga leksaksaktiga som är nu då i 3D. Nej. Så då kanske vi snackar mer om ett nytt spel som skulle kunna göras. Det har ju kommit HD-remixar på Silent Hill 2 och 3. Ja. Oh. Jag skulle vilja se en riktigt fet remake på första Silent Hill. Ja, oh, det hade varit jävligt häftigt. För det spelet är ganska sekt eh, jävligt bra eh, vad det gäller stämning och allting. Men kontrollen är rätt piss. Mm. Och det är svårt att sikta. Eh, det spelet skulle kunna må riktigt bra av en eh, riktigt bra remake För att det är bra skräckfaktor i det mm. Eftersom hela den serien ballade ur Och ja, nu kommer jag förmodligen inte bli någon Silent till. Nej, det verkar inte så var det, Vad fan heter han Superkända regissören uh, Del Toro Ja, han och Hideo Kojima ja. Som har gjort Metal Gear Solid mm. De skulle ju göra ett Silent till Och de var på ganska god väg mm. Och så skrotade de skiten. Ja, det är Konamis fel alltihop. Mm. Så att om man som plåster på såren så skulle en snygg HD-remake mm. på ettan sitta mm. fint. Ja, det håller jag. skulle det vara kul. Det skulle jag kunna definitivt spela. Ja, för att det, det, det är bra. Mm. Men jag tror inte att nya spelare skulle köpa det riktigt. Nej, det tror inte jag heller. Det är många remakes som vi inte har tagit upp och det är vi väl medvetna om. Mm. Det får vi väl spara i så fall. Ja. Och jag vet att vi har lovat ett helt avsnitt ägnat Resident Evil-remaken. Ja. Och det var det jag ville komma till med Silent Hill. Att så som man gjorde med Resident Evil skulle jag vilja att man gör med Silent Hill. Ja. Och jag kan väl säga att eh, nästa vecka mm. då tar vi då höjdpunkten. Mm. Resident Evil. Ja. Perfekt. Så vi lovar er den. Ja. Ja. Ska vi säga så? Jag tycker att vi säger så. Ja. Så ser vi fram emot lite snack om Resident Evil Remake mm. nästa vecka. Så som vanligt då. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Rösta fem av fem stjärnor på <laughs> iTunes. Yes. Det är sex personer som har gjort det. Tack till er. Sex personer. En av dem är jag. <laughs> ja. Och jag tror att jag har gjort det också då. Så... Ja. <laughs> yep. Gilla oss på Facebook också Så kan vi lägga upp lite skojiga bilder Ja Tack för oss för den här gången Tack